Може, чебеляйчики і мандрують разом з бджолами, перелітаючи з місця на місце, щоб повсюдно зустрічати людей, визираючи з-під кожного гриба, з-під кожної ягідки, з-під кожного листочка. Яка в них робота? Дивуватися зі світу, з його чудес і багатства, ніколи не знаючи ні спочинку, ні втоми в цьому. Ще розносять вони згуки. Луна – то справи чибиряйчиків. Вони залюбки підхоплюють кожен гарний звук і розносять його повсюди. Коли ж звук їм не подобається, вони нікуди не хочуть його нести, і він умирає. Скажімо, хрюкання дика, або лайка поганого чоловіка, або чиєв чибирячиків золото? У них є навіть те, що до часу приховане від людських очей. Усе сховане під землею і під водою, бо то найліпший сховок. Чи є в них імена? Чи плачуть вони і чи лякаються? Чи мають спогади і молитви? Чи існує серед них любов? І чи є в них книги про непотрібність усього сущого і про необхідність усього сущого? На це не може бути однозначних відповідей, бо чебиряйчиків багато – і вони хоч і однакові, а одночас різні. Одні весь час ждуть чогось страшного, як ми кінця світу. Другі сміються, треті плачуть. четверті тягнуть до свого житла всілякий надібок. П'яті люблять одягатися, шості люблять роздягатися. Деякі лякаються темряви, інші бояться тиші. Ще інші не переносять самотності. Але все це мудрі переляки. Гірше з тим, хто з переляку став невидимим навіть для самих Чебиряйчиків. Тоді цим переляканим вішають на шию дзвіночки, щоб їх принаймні було чутно, коли вже не видно. Взимку вони переважно сплять, бо прокинешся серед снігів, мреш від тиші і таємничості. Адже світ, хоч і дивний, але таємничий, і на це нема ради. Не поможуть ні молитви, ні книги, поможе хіба що мова. У мові вони кохаються. Кожен чебрячик має свою власну мову. Як розуміють один одного, називають кожен своє то й квітку, той струмок, то й дерево, тоді розповідають один одному, обмінюються словами і назвами. І все називається неоднаково, але всім зрозуміло. Вони неймовірно терплячі, позбавлені з властивості, а коли так, то й не виказують своєї влади. У них кожен робить, що хоче. Немає слухняності і покірливості, але є розуміння потреб. Чи є в них дурні? Та важко сказати, бо дурні завжди мовчать і ждуть, щоб їм сказали, що слід говорити. Чи є в князі, тіуни? Дружина, восьминники, коли є насправді якийсь старший над іншими, то щоразу плаче, як вимушений завдати комусь прикрість, а то його втішає. Влада виявляється в бажаннях, але ж у чебеляйчиків немає окреслених бажань. Коли, скажімо, хтось із них хоче понюхати квітку, то він ніколи не знає, яку саме. Тоді для визначення бажаної квітки – Збирається рада витончених примх, в яку ходять чебиряйчики з потрібним досвідом і суворо обмеженою уявою. Бо необмеженість неприпустима, вона веде до зіпсуття, заведе іноді занадто далеко. Відомо, що примхів чебиряйчиків, хоч які несподівані, крутяться в усталеному колі у звичаєнь. Скажімо ті, що живуть у травах. Одягаються травами, харчуються травами, лікуються травами, насолоджуються травами. Все це дуже просто. І кожен повинен жити просто, як усі чебиряйчики, тільки мудріше. Змагання мудрості. А мудрість – це обмеження. Для того і існує рада витончених примх. Влади в чебиряйчиків немає, бо там над усім панує думка. Коли ж стикається думка і влада, то думка, що від природи гнучкіша за владу, завжди зможе уникнути, вислизнути і часом не робити лиха. Ліпше не допускати таких небажаних зіткнень. Для цього вчебов'ячиків так само слугує рада витончених примх. Але ж ведеться так, що лише влада встановлює, хто мислить слушно і правдиво. Не в Правда породжує не спокій, а вони над усе цінують спокій. Вони дарують його людям. Може, на те і існують у нашій землі. А коли ти полишиш свою землю, що тоді? Тоді чебиряйчики теж полишать тебе. І не помітиш цієї страшної хвилини, бо ж ніколи не бачила чебиряйчиків. Лише через багато літ великий поет твого народу першим побачить чебиряйчика, а щоб йому повірили, то назови його зайчиком. Ой, на горі-горі сидить зайчик, ніжками чебиряє, ручками чебиряє чебиряйчик. Справді бо, які ж ручки в зайчика, чебиряйчик і більше ніхто інший. Та про поета... Тим часом не могли ще знати ні мамка Журина, ні мала Євпраксія. Євпраксії хотілося забути, що вона княжна, стати б знов дитиною і повірити, що то чебиряючики послали з нею отого усміхненого від вуха до вуха, косоплечого, безтурботного кирпу. Тоді б не чулося сумних виспівів про те, як віддавали молоду чужодальню сторону. А лише веселе погукування кирпи, коли проскакував на коні повз їхній сріблом кутий повіз «Не журись, журино!» Викало щось у коневі, викало, мов би, і у самому кирпі.